É que coisa boa. Você tá bom, meu filho? Oh, graças a Deus. Bobó não quer? Casca de coco no terreiro. Mas. Bobó não quer casca de coco no terreiro. Para não lembra dos tempos de do cativeiro. Isso é e ismel. É uma verdade muito grande que foi colocada lá na frente, né? E bem depois da escravidão. O povo não quer casca de coco no terreiro não. Porque se não nem vai no tempo dos escatíveis. E Porque, né? É. A casca do coco é a sobra da sobra, né? Eita, vó. É a sobra, o que que se faz a casca de coco? É a sobra da sobra. Então a povo não quer mais ver essa sobra nos seis. Né? O povo, esse povo da humanha, tem que começar a entender que é muito mais do que a casca do corpo. Tem que começar a botar isso dentro do peito, não dentro da cabeça, não dentro do peito. Porque senão, meu senhor, o que era ontem reflete no hoje. E o que ia se acreditava ontem em no tempo da escravidão reflete no hoje. E aí, toda essa magnitude que é os orixás dos seis, fica sempre no firmamento do ombro. E não dá mais, né, meu filho? Não dá mais. Você tá bem, meu filho? Então, vó, quem que você tá vendo aqui do meu lado hoje? <risos> A vó parece que não tá vendo ninguém, não, meu filho. Tanta boa. Ando sozinho que mal acompanhado. Mas é porque ah, olha, às vezes é que às vezes <risos> acho que tem que, ter, que tem que ter, né? Não, mas às vezes, às vezes tem que estar sozinho mesmo. Eu falo muito para essa menina. Então, ou agora você tá pela você mesmo. Já, ó, já escutou? Não. Já leu? Já sabe? Para que, que nós dê cada lado 6. Não. Para que dançar. Então, para começar, avó, e deixar o passado no passado, abraçar o presente e ter esperanças novas para o futuro, vou cantar em nome de todos que assistem o diálogo com os espíritos, um ponto para a Senhora e para todas as negavés da sua linha. Pode, pode cantar. É assim, ó, avó Brilhou Uma, uma estrela, uma estrela no, céu. no céu Oxalá mandou Maria conga na terra Brilhou Uma estrela no céu Oxalá mandou Vovó que estão lhe esperando Mas ela vem Orando, orando Vem salvar seus filhos Vovó que estão lhe esperando Brilhou uma estrela Xalá mandou Maria Conga na terra, mas ela vem orando, orando, vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando, mas ela vem orando, orando, vem salvar seus filhos, vovó, que estão lhe esperando. Graças a Deus. Eita, coisa bonita. <risos> tá, meu filho? Nós lá na nossa ah, terra... Filho. Tá dando pra escutar direitinho? Direitinho, vó, graças a Deus. Você sabe que lá na nossa terra... Na, não na terra dos homens brancos, na terra que eu vou nascer... Nós não cantava assim, né, como essa terra de vocês cantava. Eh, mas depois que a avó veio para a Terra dos Homem Branco, aí a avó começou a trazer a cantoria. E a cantoria tinha uma uma um tempero de tristeza também. Hum. Então a avó percebe muito isso, que até hoje é meio assim, né? As músicas doces fala de dor, né? Da falta do amor, da perda de alguma coisa, né? A a música é um reflexo eh eh e o extraspiritual. E isso só tá dentro do caminho espiritual. Agora quando vocês botam uma música sempre fala de alguma coisa de perda. Porque era assim que nós sentia mesmo, né? A vida da nossa vida lá. Ouva. Ah, eu vi que a senhora contou já um pouco da sua história de quando que a senhora morreu e um pouco depois que desencarnou aí no ah. um canar da senhora. No um canar da menina, ah. né? Mas eu queria que a senhora trouxesse também para as pessoas que acompanham esse canar aqui que eu faço. De quando a vó desencarnou. Isso e depois, principalmente o que aconteceu depois. Hum, meu filho. <risos> depois que a avó, que a avó foi como se fosse. A avó não vai repetir isto, ó, pouco que procura, né? Mas é assim, vamos é. dar uma continuação. Ela acha assim mesmo, vocês estão no um tempo e no espaço, né? Então se a avó vai repetir as histórias, é a mesma coisa que a avó tá passando o no mesmo caminho. Então é. cada cada um que passa pela avó, a avó sempre procura trazer a história pessoal da pessoa. É essa oh. história da avó, ainda vivente da avó na Terra. Porque vocês têm muita história, né? É que vocês não lembram. Se eu vocês botasse no papel a história de vocês, ia ter muito mais que a avó. Muito mais oh. do que a avó. Mas depois que a avó tá lá ali, que a avó desencarnou, e que a avó apendeu a respirar, porque a avó não conseguia respirar dentro dos planos de tratamento, que estava com muita dor. Mas dor, não é dor. Dor do que viveu, tá entendendo? Dor do que viveu. Oi, meu filho. A vó não tinha, oi, vou falar uma coisa. Você. A vó não. Tinha, a vó tá também lá. Mas as marcas do que a vovó deixou na terra e o estado de artoar que a vovó, a vó pensou, existe. Existe realmente algo muito muito maior do que a alma que passa pela terra. A alma no corpo te passa pela terra. Então quando a vós se, se, se sentiu como isso? Porque tudo é sentir, né? Como quando a vós sentiu o espírito da da avó com todas as mazelas que a avó passou na dendescrava, mas com todo o arquivo histórico de anos, e anos, e anos, e anos, de lembranças de outras vidas. Então, é um sentimento muito diferente. Então, a avó tinha, não tinha dificuldade de respirar lá. Aí o povo ficava levitando para lá e para cá, o um povo mais, mais desenvolvido com a avó, né? <risos> Passava para lá e para cá, e a avó lá na cama, levantava. Depois que a avó, com aquele espírito... Que, que a nossa chama, né, de de de espírito e de elevação que chegou até a avó e curou a avó, trouxe todo o choro que a avó. A menina tá falando aqui que o povo não sabe da história, mas a avó não quer contar issoor de novo. Então, vou o povo que, que que que escute e e a avó vai continuar daqui para frente. Pode, moço? Isso, isso. Pode, pode, vó. Então, depois vou continuar. Depois que aquele espírito né, que é bom colocar mentora para vocês entender. Uma médica do Astrach chegou perto da cama da avó ali, no plano de recuperação, e ensinou a avó a respirar. Que a avó limpou de tudo que passou, chorou, chorou, chorou dentro daquela poça de luz, daquele círculo de luz. Passou tudo. Ei, meu filho, ah, passou tudo. Parece que a avó nem lembrava mais que passou na terra. Mas hum. a vaquinha prende, que aprender, a vaquinha que começa a subir os degrau, né? Até chegar o ano. Vocês pensam que é assim, desencarna vai para o ano. É, vó. É, não, não é, meu filho. Não é assim não. Se eles tem, ó, como vocês desencarna, você já não vou colocar lá dos seis de origem que um dia eu sei sair para descer na terra. Então tem, tem que limpar, né? É que nem você pegar um jacaré, a vó explicou muito bem. Pra menina para ela entender. Pai, quando que eu você tem que fazer uma viagem pro fundo do mar? Você não vai pegar, vai mergulhar na água, vai descer, descer, descer, que você não vai aguentar respirar, não é? Então você bota Sim. tudo aquela PAE, age, e você vai descendo, vai descendo, vai descendo, você ficar andando lá embaixo no fundo do mar. a você tem que subir, porque a sua vida é é fora do da água, né? Pode você subir, você tem que se adaptar, né? O seu corpo tem que se adaptar, porque você ficou na na naquela, como é que chama aquela roupa, meu filho? Para mergulhar? Eh, para ir na lua é chama escafandro. É então, isso aí, não sei, é isso aí. Então, para ah. você voltar para a terra, tem tem essa adaptação. Então é a mesma coisa. roupa de mergulho. É, é mesmo, é a mesma coisa. Vocês vocês precisa de uma adaptação para depois entrar no local de origem. Aí vamos ver os os créditos que vocês conseguir para continuar subindo. Então, é a mesma coisa. Então, a vó tem que passar por um processo. Mas a vó tinha uma missão, uma missão muito, é como se fosse encontrar com uma verdade que a vó não descobriu desde a mãe escravidão. Aí a avó já estava levitando um pouco lá, ajudando o povo que desencarnou, ainda muito foi, foi no período, meu filho, de de 1800 que a avó desencarnou. Já tava, já tinha acabado o canavial, já tinha acabado a busca do ouro e já tava no declínio do café. A avó desencarnou entre o ouro e o café. Então, esse período que a avó conseguiu a regeneração do espírito pois este a base de de de de de data na terra foi no período no, do já no final do café. Você vê como uma vó demorou? Lá não atear não foi fácil não. <risos> Aí, meu filho. Não adiia ah, que passar pela lição. Tão de tempos em tempos pai José vinha visitar nós, né? Aí, lá vem o Pai José com aquela carinha, assim, bondoso, o oh, homem bondoso aqui, né? Eu olhava pra cara dele, eu falava, eu nunca vou pra onde ele vive, porque eu não sei nem onde ele vive, mas eu nunca vou. Porque o meu pensamento não para, eu tô sempre ali pensando, pensando, pensando. Porque quando eu vi o Pai José chegando, assim, junto com aqueles outros, né? Que tinham vários pais velhos que vinham nos auxiliar, nos ensinar, eu ficava olhando aquele grupo de pais velhos, de mãe velhos, eu, eu nunca, nunca. Se existia algo acima de mim, eu nunca vou conseguir. Porque era uma uma emanação de paz, de amor muito diferente do que nós que vivia no plano de recuperação sentia. Eu não dá para, não dá para explicar, não dá para explicar. Aí a vó via, pajé chegou perto da vó e falou: "Agora nós vamos fazer uma viagem. Ou seja, desceu algumas vezes na terra, porque a avó nesse período de pan de preparação, a avó desce descia na terra para ver, né, como tava o povo, pois que a avó sabe que já tava bem no declínio da da da mãe escravidão, já tava o povo já tava já libertando os escravos. Os escravos que não queria a liberdade. <risos> na aquele momento que tava muito queria mais liberdade. É, é um sentimento muito engraçado que quando você não perder a terra. A avó Só para entender então, depois que a senhora morreu, o senhor tá dizendo que não vai pro alto, tem um período de adaptação. A senhora ficou então num num lugar, num brau. Não, meu filho. A avó ficou como se fosse um hospital. Porque a avó não disse que tem, ou vocês têm que se adaptar à nova Isso. roupagem, né? Porque por mais que você não queira, por mais que vocês não queira, é quando se tá na terra e desencarna, querais as história como se fosse vamos colocar um exemplo para vocês entender é lama nas lembranças que você tem que entender não só dessa vida atual, mas das outras então a sua a sua vida eh mais próxima que nem dá por 10 escravidão é como se fosse lama para impedir as água das outras vidas. Então a vó só lembrava de uma vida. Aí dá falta de ar. Deu para entender? <risos> é é como é bem o um exemplo que a, que a avó deu para a menina. Você desce no fundo do mar. O que você vai sentir mais? É essa descida. Então, até o seu corpo se adaptar, você vai sentir nessa descida. Depois que você está lá andando, lá no mar, você não aproveita, lá no fundo do mar, você não aproveita o que você está vendo, os peixinhos que vivem no fundo do mar, as rochas do fundo do mar. Não. Você só vai lembrar desse período, dessa descida. Então, quando desencarna, é como se tivesse uma lama impedindo a lembrança de quem você é das outras vidas. Então, esse período de adaptação, É pra fazer uma limpeza em tudo Pra você lembrar Por que que você foi Por que que a vó foi na mãe escravidão Por que que passou pelo que passou Porque tem ligação com a outra vida E a outra vida, meu filho Agora você vai ficar de, de, Das duas orelhinhas em pé A outra vida, ela está Ih, meu filho Será que a vó pode falar isso pra você entender? Fala, vó Porque Fala. o tempo e o espaço, meu filho Seu é como se fosse eh o hoje sendo vivenciado por você. Por que as repetições acontecem? Não existe hum. o passado. Aham. Não existe. Então a outra vida sua é do futuro. A a outra vida da avó ela acaba quando desencarna, minha filha. entrando. Ah, como é que a vovó vai explicar se não entende? O tempo é uma coisa liminar. Você vive o tempo inteiro. A sua mente tá no hoje. Mas a sua mente pode atravessar o ontem, quando você quiser. Então, quando a vó desencarnou, só estava num período curto que para eles não é nada. porque o espírito é infinito. Então, na limpeza da avó, a avó teve que começar a ver não aquela lama daquela vida, porque o, o tempo é algo, meu filho, que não existe pro espírito. Por que que o, o espírito tinha que ficar preso numa situação, num período de quantos anos na Terra? Isso me disse. Então, o espírito ele tem que aprender a ser um nada no seu hoje, no seu ontem e nem o amanhã. O espírito tem a capacidade de ver o além, ver o que está lá atrás. Tá dando para entender? Daí que a senhora descobriu quem que a senhora foi na outra vida? Deus, Deus, para entender. E ela vai ver a história, ver a história, ver a história, vai chorou, ver a história, a avó não podia pegar e se descabelar. Né? Então ver a história, a avó chorou, porque a a a, a final de contas a avó tava envolvida por um ciclo de luz, então não podia se descabelar. É. Mas a avó começou a perceber que tudo que parecia de errado que a avó fez na terra envolvidas para aquele círculo de luz nada mais, aforam apenas provas necessárias para o entendimento. Porque é como se nós fosse o tempo inteiro consulente de nós mesmo. Quando você tá nos planos de recuperação, você é consulente do seu mesmo. Você acha que vai chegar lá, e Livan? Olha, meu filho, fizeste. Não, não, não. Você é o seu próprio conselheiro. É, meu, filho, é, é assim muito muito é muito eu não é é é muito correta as coisas. Então aí você hum. começa a ter entendimento de tudo isso. Aí você se falar daqui, eu quero ficar aqui. Eu queria ficar daquele jeito, nem saber que tinha mais lá para frente, lá para cima. Aí quando o Pai Zé chegou junto com os, com os pais velhos e as mães velhas, daquele jeitinho, com aquele amor, né? É um uma uma irradiação que vem do espírito que acaba acaba curando todas as dores do povo. Curador. Olha, se vocês soubessem o que vocês ganham do Pai Zé. Bom, aí ele chegou e disse: "Agora nós temos uma lição para que você possa". Mais ma lição? Eu já, eu já falei, é da nada, mais lição? Aí ele sempre dava aquela risada, né? Porque não tava mais usando o pito, né? Que antigamente na terra usava o pito. Ele deu aquela risada com essa lição. É para a chave que abrirá a porta para o degrau que irá se firmar. Bam! Ah, vamos ao qual lição? <risos> então eu eu quero ir agora a lição. A calma te que vai ter que construir. Eh, envolvimento do seu espírito para poder descer na Terra. Eu já tinha decidido algumas vezes, mas parece que essa era uma prova maior. Então eu falei, ah, então tá bom. Aí passamos um tempo, a avó passou um tempo, sendo energizada, se tratando para poder descer na Terra. Para vocês verem que não é fácil. Porque às vezes, ah, eu quero ver meu pai, quero ver meu pai, não é assim? Eu quero meu pai, quero ver minha mãe, como se fosse fácil. Como se ele quisesse, eu vou agora ver minha filha. Não é assim. A menos que ele esteja, que ele não esteja nos planos de tratamento. Aí vai para onde ele quiser. Aí passou o período lá, que a avó tinha de, de adaptação para descer. E foi o que aconteceu. Junto com os amparadores, a avó começou a descer num lugar, na terra, a avó nunca tinha vindo. Meu filho muito grande, as paredes, mas parede meia gelada de pedra, mas janela que não era, era meia redonda e não era redonda. Aquela coisa enorme, a vó não sabia, mas a vó tava dentro de um templo cristão. Aí a vó via Aquelas meninas passando, as douradoras de Cristo, né? Passa pra lá, passa pra cá. E os amparadores, protegendo a avó. Pai José, junto com a avó. Nós sob a escada, desce a escada. Mas uma tristeza, meu filho. Pô, mas que dourador de Cristo é esse? O que, que essas meninas têm? Tanta tristeza. Mas a avó começou a perceber... Gostei, pai meu filho. Graças a Deus. A avó começou a perceber que era uma forma parecia escravidão, viu meu filho? É. Era uma fé de sofrimento. Não era uma fé de libertação. O dono daquele lugar era uma mulher. Nossa, quando eu ir pra casa da mulher, aí eu eu tinha que falar. É o espírito sempre tava evoluindo, né? Que tempo podia falar mesmo, Ué. né? Não tava evoluindo aí, não sabia de onde eu disse que disse que aquela era a minha missão pra mim evoluir, então eu vou perguntar. Ai, mas, mas pai Zé. Posso perguntar uma coisa? E ele assim, muito certo, pode. Tá, essa é a dona daqui dessa igreja, né? É. Mas por que que ela tá com tanto ódio no coração? E era assim, meu filho. Cada vez que uma das moças, as freiras não fazia o que tinha que fazer, era castigada. Tinha hora para acordar, hora para dormir. As elas dormiam tudo no chão frio. E, ó, tinha que se olhava para a cara dela, tinha que rezar as rezação pelo dia inteiro. A comida Se eu quer, se quer saber, a comida dos escravo era mais rica do que a comida que as meia comia. Eu hum. falo mulher, porque depois você vai entender que vovó não quer casca de coco inteiro. Um depois você vai entender qual é essa história. Tá. Aí nós foi andando para lá, para cá, os amparador energizando aquelas que precisavam de de auxílio, né, que estavam eles tinham eles temiam a Deus. Era uma fé de muito medo, de muito sacrifício, de muita punição. Pai, e aí eu comecei a pensar, se eu fosse as mulheres, eu fujia daqui. Aí o Pajé olhava para mim e falava, você fugiu da escravidão? É, eu não fugi da escravidão porque eu não estava tão ruim, né? <risos> Mas desse jeito aqui, sem homem, sem fio, só esse monte de mulher, não tem alguma coisa errada. Aí o outro amparador botava como quem disse silêncio, mentava. Mas eu fui ia daqui era agora. Aí chegou o, o horário que todas elas se reunir para adorar a Cristo. Aí chegou aquela mulher bra. Gente, eu falei para você, que, que que que dirigia todas elas. De repente, meus viu quando eu ouvi Elas tudo sentadinhas naqueles banquinhos de madeira. Um frio! Olha, meu filho, as coitadinhas com aquelas roupinhas fininhas. Mas estava um frio. A vó não se sentia frio, mas a vó sabia que estava frio, né? Quer dizer, a fé delas tinha que aquecer elas. Mas a fé delas estava implantada em muita tristeza. Aí, de repente, eu vejo uma freira correndo. entrando correndo naquele salão. Aí a minha mãe Zé, aquela brava que comandava, olhou assim com cara feia. De repente, meu filho, meu coração espiritual começou a disparar. Porque essa mocinha que veio correndo, eu conheci esse espírito dela. Foi: "Ah, esse espírito eu conheço". Porque não ai se conhece. Sabe quando você passa por alguém, E de repente você come, Donaldo começa a conversar. Donaldo você tem uma boa amizade. Seja já já já, você já aconteceu isso com você? Já assim, ó. E, e isso nós fala que é afinidade, né? Muitos lá eram disse que afinidade tribal, porque as tribos estão se reunindo. Mas você fala, essa parece que conhece há muito tempo, né? Eu conheço essa pessoa há muito tempo. Então nós chama de afinidade tribal. em algum tempo vocês viveram juntos e agora é permitido também esse encontro. Às vezes só de passar, às vezes você está passando na rua, uma pessoa passa, em algum dado momento, nesse tempo liminar que eu disse para você, você teve um encontro com essa pessoa. Só de uma pessoa olhar para você. Às vezes você passa na rua e a pessoa olhou para você. Em um dado momento, na história do tempo, houve esse é, é é esse encontro de olhar. Bom. Aí, tá bom, para acabar da da arrumar aqui. O... Então, aí, tá bom. Eu falei, nossa, mas eu eu eu tinha esse sentimento de conhecer aquele espírito. Foi eu conheço, conhece, conhece, né? Apesar tá envolvido numa alma, num corpo, eu conheço, mas não dá para saber. Faz desejar saber, né? Que que é? Aí diz que ela entrou correndo, sentou em rez, e rez, e rez, e toda uma reza, reza, foi mais essa reza não, não, mas que se se parasse e rezar e tentasse transformar o que estavam vivendo a partir de um novo formato de pensamento, seria tudo, né? Porque Crísten não queria fazer sacrifício, né? Mas enfim, eu rezava, rezava, e eu não podia sair dali. Aí de repente parou. adão um foi precisava fazer uma, já aí um dormir ou trazir um fazer. Essa que entrou correndo. Já foi se dirigindo. Aí nós estava perto, nós estava no arcat, perto dessa mulher brava, que eu falei que que comandava tudo. Aí a a, a moçinha que entrou correndo se aproximou dessa daí, mais brava. Né? A falei, beijo a mão, eu foi uma beijar a mão para quê, né? Mas enfim. <risos> Beijou a mão, subiu, <risos> meu pai. Beijou a mão. E aí disse assim que estava precisando de mais tecidos, porque tinham muito doentes ainda vertendo águas. E aí eu falei, vertendo água? Então que precisava de ajuda, que tinha muita gente necessitando disso. Tecido. Eu não entendi, porque não dava para a gente entender muito o que se falava, né? Aí eu escutei falar de espírito, escutei falar de vertendo água, eu e precisava de uns tecidos. Aí passou. Aí o pai José falou, vamos acompanhá-la. Eu falei, mas o que, que ela falou que eu não entendi? Minha filha, não escute com o, que... o barulho externo do mundo. Escute com o vosso silêncio. Falei, ah, porque eu queria escutar tudo. Eu queria escutar as meninas andando. Eu queria escutar o que a menina estava... Tu... Eu queria escutar tudo ao mesmo tempo. Falei, ah... Não, o que, que a mocinha falou? Ela cuida de pessoas que moram na rua. Essa casa espiritual cuida de muita gente que mora na rua. E ela precisa de linho. O linho acaba protegendo... com algumas ervas que ela busca... as feridas das pernas do povo. Ai, que trabalho bonito. Ah, e você pensa que a mulher deu... disse que não tinha mais não. Falou para ela se virar. Desse jeito. Isso eu escutei bem. Aí nós acompanhamos... <risos> aí nós acompanhamos... essa mocinha. Olha, meu filho, imagina... nós fomos descendo, descendo, descendo, descendo, descendo... descendo em um monte de escadas. E imagina um lugar... O medo. Como é que eu sei, sabe como é que fala moça, eu explicar? A aquele lugar que é embaixo da casa. Eh, sótão. Eh, não é isso não. Eh, é... e e garão um porão. Ah. Só que o um porão que é, parece que é uma um um um castelo. E nesse porão Não tinha janela nenhuma E as paredes eram de pedra E o chão também era de pedra Mas como era um porão Vertia água nas paredes E é ali que essa moça tratava De todo o povo que morava na rua Principalmente aqueles que tinham muita fofa Ela levava eles pra tudo ali e curando as feridas das pernas daquele povo. Quando eu cheguei perto dela, meu, filho, aí houve a lembrança de sangue e a lembrança da vida. Eu senti. Ela era a mulher mais velha, aquela banca que um dia não entendeu a minha pele escura. O que ela fez contra os meus de irmão de pele escura? Enquanto os negros... Ih, meu filho... Muita ruindade... Mas ela estava ali... Uma nova vida... A mão dela, meu filho... Branquinha... Não tinha nem sangue... A gente via... Que mais ela se alimentava... Para dar o alimento... Para aqueles que necessitavam... E os panos... Que ela tanto necessitava... Às vezes sabe o que ela fazia? Ela saia desse lugar... Ficavam andando no meio, ali ao redor daquele castelo, que tinha muitas árvores, muitas plantas, e aí ela fazia com as próprias plantas a cura para aquele povo que tanto necessitava da ajuda dela. O olho dela, muito branquinho, então a avó percebeu que muita tristeza ainda tinha dentro dela. Mas ela tinha uma fé. Uma fé que eu não vi na maior parte das mulheres que a avó viu no salão. Naquele momento, meu filho, eu fui me aproximando, o pai José deixou, fui me aproximando como um espírito que ainda precisava evoluir. Mas cada vez que eu me aproximava dela, uma luz no meu peito começou a nascer. E eu fui me iluminando. cheguei próximo dela botei emanação do meu amor sobre ela e não existia mais nada do que eu tinha passado em relação a ela eu fui entendendo a oração fui dizendo Sim. emanação de confiança de fé pedindo naquele momento a todos os médicos espirituais em quarto eu conhecia, na limitação que eu vivi no plano de tratamento, que viessem auxílio a todos os seres que estavam necessitando. Pedi a ajuda de Cristo, que toda a simbologia que ali ele pregado na cruz representava para aquelas mulheres daquele castelo, que pudesse haver a libertação, para que a luz do divino e da divina, adentre para firmar a cura. Oi, meu filho. Quando eu olhei aquela mocinha com aquelas mãozinhas brancas, botando a mão naquela ferida, eu falei: "Oh, pai, oh, minha mãe, tudo tá certo nesse mundo?" E eu te digo mais o que atrapalha, meu filho, é que o povo o povo gosta da terra e tá sempre, sempre, sempre achando que a religiosidade é aquilo que se prega e não se coloca ação. Essa moça que um dia foi uma velha poderosa dentro da escravidão, hoje era uma mulher vestida com a roupa de Cristo, mas vivendo não pela fé, mas pelo movimento da luz que ela podia emanar para aqueles que necessitavam. Bem, meu filho. Nossa, vó. É. E olha, meu filho, eu saí dali com outro entendimento que de um jeito ou de outro de uma forma ou de outra, vocês encontram com a verdade de vocês. Não tem jeito, não. Não tem, vó. Então... Por isso que a vovó não quer casca de coco no terreiro. Porque a casca, pra que, que serve? Hum. De um jeito ou de outro, meu senhor. Vocês vão lembrar. O que vocês são? Quando vai ralando o coco, vocês vão lembrando. O coco pode fazer um bão doce, o coco pode fazer tanta coisa gostosa, o leite, né? Vocês são muito mais do que apenas a casca do coco. Um dia, Essa menina que foi uma mulher mais velha, ela era a casca do coco. Ela teve que desencarnar para saber que ela era o coco, que ela era muito mais pois. <risos> e então quando eles levaram a senhora lá para essa visita, já sabiam o que tinha na senhora e como curá-la. Uhum. Ela tinha aos 6. Ah. Nós sabemos tudo o que vocês precisam. Ah. Aí vocês vão fazendo assim. Vocês estão andando no caminho, né? Vocês andam no caminho que a vó chama de zona de conforto. A zona de conforto faz vocês não reagirem. Aí, o que que nós mostramos para vocês? Fio, vamos, vamos dar um exemplo para você entender. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que ao setar que a que o que o que tem um um um um homem dormir na rua. Aí ele passa muito frio, muito frio, muito frio. Um frio danado, frio danado. Aí ele acorda e falou: "Que? Eu não vou passar mais frio não. Eu vou dar um jeito, vou sair daqui. Não quero mais passar frio. Porque se eu se eu dormir mais uma noite com frio, eu vou morrer, vou desencarnar congelado, não dá. Tal que quer ir faz, ele pega e levanta. Porque ele não tá numa zona de conforto. Ele levanta e vai procurar alguma coisa para proteger ele do frio. É claro que ele não vai arrumar um com esse saco, um cobertor. Ele não vai arrumar nem um filho, não vai arrumar um cobertor. Porque o cobertor não tá andando na rua, né? Mas ele vai arrumar o quê? Um papelão. Porque ele sai da zona é. de conforto. Aí, ele pega o papelão, tá ali Mas ele bota na cabeça dele, amanhã eu vou tentar arrumar um cobertor. Amanhã, e vai, ele vai saindo da zona de conforto. Vocês, meu filho, vocês vivem, por conta do sistema, numa zona de conforto. E aí, o que a vida faz? Traz desafios para vocês, para vocês despertarem para algo que vocês têm que cumprir. de deu pai dele. Só que vocês não quer. Porque vocês não estão passando frio, vocês não estão com fome, ou vocês estão aí de um jeito e do outro, ou, ou vocês dentro da zona de conforto, vocês vive todos os tipos de sentimentos e emoção. Ou vocês não reagem, vocês não querem sair da zona de conforto. Então, quando o pai José, o pai de levou a avó naquele lugar, é claro que ele já sabia o que ia acontecer. Eu poderia ter reagido com o sofrimento? Poderia, meu filho. Naquela hora que eu ia assassino... que eu lembrava quem era a mulher, eu parava, eu não iria até ela. E esse movimento da avó ter ido até ela, ter pedido por ela... trouxe as bênçãos que acharam que a avó teve para entrar em Aruanda. Por isso que a avó fala de movimento para vocês. Porque se vocês ficam na zona de conforto, vocês nunca vão entender o que é a importância que tem um papelão. Que é a simplicidade, meu filho. Ou vocês reclamam, ah, reclamadíssimo, reclamadíssimo, reclamam, mas não querem arriscar. Porque eu vou um dia muito bem ter olhado e falei, ah, isso é velho, ah, a velha está aí. Deu, ou teve ficado muito triste pela situação dela. A vó não teve reação nenhuma. A vó caminhou até ela. Não teve essa. Foi um encontro que nem a vó falou. Um encontro, né? Um encontro de dois, de dois espíritos, apesar que um está estava preso na alma, mas são dois espíritos que no um dia se encontraram. A avó Aquela velha era ah, a a mais avada, a velha, aquela mulher do velho dono da fazenda. Aquela que descabelava Sim. o cabelo. Aquela que ficava com um rádio, ficava de cabelo, tirando tudo com a com as mãos o cabelo dela. Aí ela via as neguinha, porque ela não gostava da negro. As negras às vezes o velho, né, já tá bem velho, ele sentava na varanda ali da fazenda, aí essa neguinha passava depois serve escarnavear, né, e ia pa pa passar bem na frente dele. Ah, minha filha, ela ficava lá de cima, olha, encanto os cabelos. Então ela fazia muita maldade para os negros, uhum. sem eles merecerem. Mas é isso, é, é isso assim mesmo. Nem me dizer tanta coisa que passou. Mas é isso, deite de uma outra história no tempo, né, do universo, mas não para aquele aquele momento atuar, né? Não, mas eu digo assim, às vezes a senhora tá lá na cozinha, derruba um uma panela, ela fica brava e daí tudo bem, mas tô dizendo fora disso, ela fazia maldade sem a pessoa. Havia, meu filho. Fazendo o que eu tô falando que ela pegava as neguinha, açoitava as neguinha, só porque as neguinha. Só ela... porque as neguinha tinha um traseiro grande, cortava as neguinha, só se fosse cortar o traseiro delas, pois ela açoitava as neguinha. Mas qual foi a maior maldade que a senhora acha que ela fez? Ah, meu filho, botou a avó para a avó, foi quando botou a avó em cima, amarrada no formigueiro. E por que razão? É, não tinha razão. Mas ela explicou como? Meu filho, ela não, ela não, não tinha a razão. Não tinha a razão. <risos> a raiva não tem razão. O ódio não tem razão. né, realmente. E como que a senhora saiu do formigueiro? Toda picada que parece de ter que ajudar a vó. Mãe abel, meu filho. Porque assim, a vó levava comida, né? Logo quando a vó tinha o papá, para para dentro da da da casa, né? A vó levava para a oh. comida lá pros nego, né? Então, lá paciência. Então, o que que a vó fazia? O que sobrava dos pratos dos homens brancos, a vó levava. A avó, imagina como a vó levava. Não podia... não tinha a sacola. É... a avó tinha um vestidão. Né? Um vestidão, um saílão. Não, não tinha uma coisa pra levar. Como que a avó levava? Então, imagina a avó... com aquele vestidão, aquela coisa bem comprida... não tinha a sacola. Pé no chão. Então, você podia falar assim... Ah... a avó levava na meia. É, ué. Se a cama ia fazer, a avó uh. antes de ir dar pra cozinha, a avó pegava aquele cipó bem fininho, como era o um vestidão bem grande, não sei bem grande, na parte da cintura, a avó a, amarrava três fileirinha, tanto que ela três bolsinho. Quem olhava pensava que era gordura. E a avó botava o resto de comida ali. depois, bem lá para frente, a vó conseguia levar com a ajuda do feitor uma uma atravessa lá pro povo, né? Aí depois, bem lá para frente, a tia vó já levava a panela. <risos> Quando a vó levava sim, não é porque era um que jeito, meu filho. Na mão dá. Que ia ser pouco, então a vó botava no corpo mesmo e ficava, né, com a a roupa em três partes com as comidas, com o resto das comidas. E aí a avó levava pra lá. Tinha os negros que falavam assim... Ah, é só isso! Hum. Se eu trouxe só isso... É, tinha os negros que achavam que era o dono da avó. Parecia que os negros eram ah. brancos. Ah, pois é. Então que vá lá, vá lá comer. Aí sabe o que eles começaram a fazer? Eles pegavam o, os tatu que eles arrumavam no... no matavam no canaviário, tudo escondido. A própria casca do tatu é uma casca grossa, né? Você bota no fogo, ele Sim. cozinha, né? Então, eles comiam a carne do tatu, a casca do tatu virava um prato. As cenivas ficavam na frente, atrás tinha aquelas partes dos porco, dos animais. Então os nego pegava o a comida dos porco para se alimentar. Então, Era tudo comida Que a tua avó trazia na roupa Que os povos comiam e aí ainda Só que uma vez Uma neguinha safada porque... Lá era assim Lá era desse jeito porque... Por isso que a avó fala Fechem a boca Quando você tiver alguma coisa pra vocês fazerem Não fale pra ninguém É, é um acordo Seu e do universo Pronto. Deixe o universo trabalhar a seu favor. Deixe as entidades trabalhar a seu favor. Não fica falando. Não fica falando, é melhor não falar. Por quê? Tudo tem ouvido. Tudo tem ouvido. Quando vocês começam a pensar muito, a vó já falou isso também. Tudo tem ouvido. E às vezes, a própria vida começa a sabotar as coisas de vocês. Porque vocês ficam falando demais. E a avó, como tinha uma língua que não cabia dentro da boca, <risos> foi falar para a neguinha. Hoje os negros vão ter uma comida boa. Porque a avó conseguiu mais cipó. E a avó vai fazer mais quatro, quatro enroladas aqui. Que a avó não sabia contar, mas é quatro para você entender. Sim. uma comicherta sozinho, eu peguei o rolo foi mostrando ela. Meu filho. Não deu nem não deu nem para botar a primeira camada de comida, que quem tava lá na cozinha para ver isso, a minha mãe mais velha. E a vó sabia que a Neguinha tinha falado, né? Porque quem sabia disse: eu e pai José e o e o universo Depois ah. dessa história era eu, a neguinha safada e o pai José e o universo. Quem é que contou o universo e o pai José e o universo? Não, a neguinha safada. Nossa... Ah, meu filho... Naquele dia a avó tinha colocado quatro tiras de cipó. E ficava a marca, né, porque a avó tinha que amarrar bem para o tecido ficar como se fosse uma... uma golinha, não sei como vocês falam. Está dando para entender? Sim, então, sim. Como ficasse um massa colinha assim, né? Uma magomim. Então, a a a a carne, né, o corpo da avó, né? A parte da barriga ficava ficou marcada. A vó não era velha. Ah, meu filho. Não fiz eu nem falo quando hoje, aquela mulher. Mas é, que não é tão velha assim, na porta da cozinha. Eu não sabia se eu Se eu pegava, segurava o meu joelho, porque um joelho estava batendo no outro, ou se eu segrava meus dentes, que meus dentes começou a bater, o medo era tanto, o meu olho, meu meu olho começou a lacrimejar. Rezar nessa hora não sabia que não adiantava. Porque entre nós e aqueles que nos açoitavam, meu senhor, a distância era tão pequena que a fé não entrava. Hum. Nem já sabia que era castigo. Aí ela já gritou, gritou por os homens lá. O feitor gostava ainda a vó, mas aquele marvado daquele dia, o feitor não dá, o feitor tinha e não sei para onde junto com o homem que era dono da fazenda. Então tava, a avó tava hum. tava entre a, entre eu e a mulher mais mais danada, tava aquele monte de homem bravo branco que era comandado pelo hum. feitor, que o feitor não dá. Aí já pegou um braço da avó, um braço da avó, e eu só rezando, saí lá lá da porta da cozinha, já indo lá pro, pro tronco, eu falei vai ser agora. Aí todo mundo já ficar goçado, né, porque sabia que alguma coisa tinha acontecido. Eu só passei pela Neguinha, a Neguinha abaixou o olho. Falei, não, ainda, ainda, ainda bem que ela tem medo também, né? Porque se eu tivesse dando risada, era pior, mas ela baixou o olho. Aí amarraram a avó no tronco, aí quando o homem branco danado ia levantar o chicote, a mulher mais velha, não, pega o facão. Aí o pai José já pegou, ameaçou de levantar, porque ele sempre ficou no banquinho. O pai José no engordeiro era o banquinho. Banquinho, a cesação hum. e a hospitação dele. E fumaça pra cá, fumaça pra lá. O pai José já levantou e eu só ia pra cima e pedi. Receba a minha luz, receba a minha força, a luz dos meus ancestrais. Porque aqui nessa terra, luz eu não tenho. Então, daqui eu já sei que eu já vou. Aí ela mandou o homem lá branco fazer quatro riscos na minha barriga em círculo com aquele facão. Imagina, meu filho. Hum. e deixou é, eu até o dia seguinte. Aí quando o dono da fazenda chegou junto com o feitor que viu a vó amarrada no tronco, aí foi aquele arvoroço porque ele sabia que a vó não fazia nada de errado. Aí foi aquele arvoroço até né, a pele juntar uma com a outra. A vó sofreu muito. Hum. Não tinha o porquê, não, não tinha o porquê. Né? Não tinha Eles batiam, porque. Ele esbatia porque batia, ele tinha raiva porque tinha raiva, tinha ódio porque tinha ódio, não tinha porque. Tá certo, e o pai José ia levantar para fazer o quê? Nem eu sei. Sei lá, nessas horas que ele ia falar: "Não, pega eu, deixa ela". E bem, daí chegar lá no, já já ia, já ia chegar no dia seguinte. É, ah, velhinha? Rovó, <risos> oh, oh, um dia a gente podia falar com ele através da, da médium sua, não dá? Eu, eu faço o que o pai quiser. Eu já falei pra você, né? Quando cheguei lá, eu era velho. <risos> eu fiquei velho e continuou velho. <risos> oh, mas é um homem muito bom. É. Então... Eh, vamos esclarecer alguns pontos só, avó. Primeiro, quando a senhora chegou naquela igreja, a senhora disse que subiu a escada, mas o espírito não vai voletando? É, posso aí entender, né, meu filho? Tem que ter meia pé com pé, né, que nem vocês. Na vó constaria para vocês entender. Claro, claro. Outra coisa, eh, a senhora falou que o pai José era velho e a senhora foi ficando velho, ficando velha. Então tem um pouco dessa associação com a passagem do tempo no mundo espiritual? Eu não, sim, filho. Porque o pai já, o pai de Zé já era santo na terra. Era como se fosse um santo é. na terra, né? Porque eu, você imagina, ele pegou a escravidão bem no começo, né? Oi. A vó pegou, vamos colocar de mim. E vamos à data, vai de 1600, mas o pai José já já estava lá na casa grande, é. né? E quando a avó chegou, ele já estava ali naquela posição de como se fosse um sacerdote dos negros. Ele que intermediava muita coisa. Quando o homem branco precisava de alguma coisa dos negros, ia até o pai José. Então, era uma posição de respeito. Dizem um povo, um povo de língua assorta, uns negros de língua assorta, que o pai José ajudou muito a curar o homem mais velho. Mas eles não se conversavam, não. Então, Giza esse povo, a vó não sabe. E também a vó não ia perguntar porque a vó sempre respeitou desde o começo quando chegou na terra. E e principalmente a vó, ela lembrou que quando a vó era bem pequenininho lá na na aldeia distante que a vó vivia antes da Escardel, a vó sonhava que a vó tava deitado e tinha um negro jogando fumaça na cabeça da avó. Então a avó lembrava de um homem. Então quando a avó entrou na fazenda grande, logo no primeiro dia que a avó viu esse negro sentado, a avó não viu o negro, a avó só viu o quê? A fumaça. Então a, a, a o que eu quero que vocês entendam é que às vezes vocês têm o guia espiritual encarnado na terra. Aquele que fala... não... um... um... um... deixa eu explicar... como se fosse... senão vocês vão levar a palavra da avó... Né? vocês não vão entender... mas sabe aquele bom amigo... aquele que está sempre ali... para limpar você com as palavras... não sei se você já teve isso, meu filho... sabe aquele... a menina tem muito isso... a menina tem uma... uma... uma moça... que a primeira eu vou até contar a história. A primeira vez que a moça entrou para ser cuidada com a, com essa menina, né, com as entidades que trabalha com essa menina, ela olhou para essa moça e falou: "Nossa, você parece minha irmã". Nem é irmã, dela parece tanto como essa amiga dela. Sim. E aí a mina foi tratando dela, foi tratando dela e hoje elas duas né, trabalham junto. Mas elas têm uma uma afinidade muito grande com o qual essa menina conta a mim até antes dessa pessoa, a mina nunca contou nada para mim. Sim. Só contava para ele e para a entidade. Quando começou a vir essa moça, ela começou a dividir as particularidades dos pensamentos do coração dela. Então não sei se você tem isso. E, e é o que, que a menina percebe. Quando essa moça está perto dela, a menina fica mais forte. A moça não fala nada. <risos> Mas ela tem ideia, ela tem força, ela tem a ligação do novo. Então, o pai José, quando a avó chegou lá e viu só aquela fumaça, a avó lembrou dos sonhos que a avó tinha quando era pequena. Então, ele era como um guia espiritual da tribo. Eu sei que agora por conta do sistema com que se vive, a amizade dos seis é mediante as inveja, né? Um mediante o querer ser, às vezes tem um amigo, o amigo é por ser só para mostrar o que ele tem para o ser ficar mais inferior aí, né? Tem muitas amizades assim, né? Aí ah, eu tenho isso, tem nisso, né? A, a a avó fala que é a amizade da do mostra Mas tem muito, o que eu quero que vocês entendam é que tem amizade verdadeira. Existe amizade verdadeira. Quando a senhora fala de tribo, ou seja, são é, espíritos de diferentes elevações que vêm com missões diferentes, que estão interligados com o propósito de interagir para o avanço próprio e o avanço do momento do Brasil ou da Terra. É. Eu sei reencarnar tudo junto. Vocês pensei você só reencarnar sozinho? Não. O vosso pai, a vossa mãe, a vossa família, os vossos... tudo que você vai, você vai eh é... as pessoas que interage com você é a mesma tribo. E todos evoluem no mesmo propósito. Não é um que eu evoluo. Claro. Porque por exemplo, se em outras vidas eu desvirtuei algumas pessoas com o dom da palavra, eles precisam estar aqui nesse momento, porque se eu for fazer alguma coisa para colocar no caminho, ah, eles têm que tô, estar tô, aqui. Todos erram, meu filho. <risos> não é que você, você desvirtua nada. Não fica com essa coisa de... Não, mas não, pessoal. Estou falando um exemplo ah, de encarnação e junto. Todo mundo, que nem... Você com essa menina, provavelmente, vocês tiveram alguma ligação. E num dado é. momento, vocês se encontraram. Então, o que claro. vocês estão fazendo junto está promovendo a evolução da tribo em qual vocês estão. Mesmo que vocês não tenham contato diariamente, vocês fazem parte da mesma tribo. Uhum. Claro. Claro, entendi. Então, vó, a a gente tá chegando perto do minuto final desse primeiro encontro. Eu vou chamar a senhora para um segundo para esclarecer uns detalhes e também pedi para a senhora contar uma história meio que ligada aos sofrimentos africanos de hoje. Não pode falar agora, não? Pode sim, mas é que eu já vou ter é só pedir uma mensagem final para esse momento e aí daqui uns 2 minutos nós começo outro. Então, que, meu, de tudo que posso ouvir aqui vós sobre a a gente morrer e sair desse plano baixo para poder ir para o outro. O que que a senhora quer que fique claro? Nada do gente... escapa do universo. Uhum. Nada escapa do universo. Como Toda assim, ação então? feita na terra por um homem deixa marcas no universo. E esse homem um dia vai ter que encontrar com essas marcas. É como se você pegar uma pedra, meu filho, e jogar no rio. A pedra não era do rio, a pedra estava aonde? Na terra. Quando ela cai no rio, lá, vai lá para o fundo, ela faz o um movimento, e esse movimento precisa ser respondido. Todas as pedras que estavam ali de, dentro do rio fazem parte do ontem. A pedra que você jogou faz parte do hoje. Não arguma coisa vai ser respondida. Então nada se perde. Qualquer ação inconsciente ou consciente traz reflexos no amanhã. Ou no amanhã dessa vida ou amanhã quando você desencarna ou amanhã, enfim. Não tem fim. E não tem fim, é infinito. Aí você vai se deparar com a sua verdade. Aí de uma forma ou de outra você vai resgatar Quando a avó pede vocês Fazerem movimento, meu senhor É simplesmente Porque vocês não tem consciência Do que vocês querem conquistar E o que vocês querem firmar na vida Através do movimento O universo começa a perceber Que você tem vida Você não está vivendo subordinado a uma vida É igual o mendinho Ele sai Vai se proteger do fio. E aí, nesse caminhar, muitas coisas ele encontra até achar o papelão. E ele não vai trazer uma resposta para o universo. Eu sou um mendigo passando frio. Não, eu sou um mendigo que tem um papelão agora. E assim as coisas vão caminhando. O movimento é necessário. Porque ainda vocês são inconscientes. Tá bom, meu senhor? Graças a você, meu filho. Que a nossa força abençoe você. Botando no seu caminho paciência. Você tem que você tenha paciência, né, meu filho? Eh, <risos> graças a Deus, vó, graças a Deus. Que muito feliz desse encontro. E graças a Deus. Então vamos lá, vó, vamos começar outra? ಮಾರಿಯ ಮಾರ rias Conga. Vó. Uma coisa que a senhora deixou bem claro é que quando a senhora encontrou alguém que fez mal para a senhora no passado, a senhora não teve qualquer tipo de reação negativa e nem de uma pessoa que diz assim bem feito, né? Não é, não, feito, é, não pode ter mãos. perdão que você tá pegando, você já tá se achando superior a ela, né? Então, isso que eu queria que a senhora falasse um pouquinho. É, disso. se você tá perdoando, você já tá se achando, não. Eu tô perdoando. Se você tá se colocando, em perdão, porque você acha que realmente a pessoa teve alguma coisa com você. Essa coisa de perdão é coisa da terra. O espírito não tem perdão. Uhum. Você só se, algo, se perdoa porque a ave fez, não é? Então já tá errado. É. Então perdão não perdão para ter. Mas isso é a coisa do espírito, não é, não vão mesmo ter na escuta. Não, não vão. Nessa... Então assim, eh uh... A pessoa tá ali nessa situação porque ela aí ah, eu perdoou você, ou seja, guardou a mágoa ali, carregou consigo, fez mal para si própria. Uhum. E agora tô perdoando uhum. você, viu, O Santinho. Oh, que beleza. <risos> Anjinho de azinha <risos> e branca. Aham. Por isso que eu perguntei para a senhora se aquela a, a velha malvada tinha feito algo ruim para a senhora. Porque para quem não sofreu nenhuma maldade de alguém, era uma situação natural a sua. Então a senhora colocou para trás todo o passado e viveu ali no presente é, ali. Não existe. E o que o que o que houve foi a afinidade, né, meu filho? Olha aqui, olha aqui. A avó se afinizou com o que ela tava fazendo ali. A avó sentiu que podia fazer e ajudar também. Hum. Então a avó foi se aproximando. Vou vou ajudar, Vou pedir para todas as forças, para ajudar. E aí não tem lembrança negativa, não. Então, está certo. Então, olha, quando eu ouvi a sua história, depois que a senhora desencarnou, eu fiquei com essa imagem na cabeça que a senhora estava numa cama e tinha dificuldade de chegar na porta. De levantar. <risos> de levantar. Vai, e avó, via todo por anda, anda levitando, né, como você diz, andando para anda para lá. Magnifique! E tudo e tudo assim mais rejuvenescido. Na, vó, precisa saber isso, miga. Mas você percebe, meu filho. Eu não sei se você já encontrou com pessoas assim. A menina Jasmine, quando a menina encontra é com pessoas assim que a menina quer quer saber se me like. Esse pouco de 60, 70 anos. Hum. Que parece, né? Parece raligna, a mina, a mina com as duas pessoas. Parece hum. uma raligna. A postura não é de de pessoa que viveu muito tempo na vida, aquela coisa de corcunda. Sabe aquela pessoa ereta? Parece que toda a experiência que que que viveu na terra traz um rejuvenescimento, dentro da idade. Hum. Hum. A acompanha as modernidades do sistema. Não é contra nada. Está aberta para entender o novo. Não sei se você já viu pessoa assim. Diabo. A pele nem parece que é a pele que é da idade, né? <risos> então, aí a vó percebeu isso lá. O povo, uhum. conforme ia obtendo a conscientização do que é as vidas, né, não é a vida que estava presa, não é as vidas, ia, lá, ia trazendo essa luminosidade. Para a vó ia tudo rejuvenescendo. Eu falei, não, mas eu quero ficar assim também. Uhum. E na Terra isso é possível também. É o que, que acontece. O povo vai trabalhando muito comentar para o que quer ter, não para o que é, para o que quer ser. E depois o que ter e não ser. Então como passar o tempo? O próprio mecanismo cerebral vai debilitando, vai debilitando fisicamente, como vocês dizem daquele jeito, né? Mas tem outros que querem ser. Eles gostam de de da simplicidade, né, de da chuva, da gama não quer ter. E tudo tá bom. Então esse povo parece rei mesmo e rainha na terra. Hum. Parece a idade que tem. Então ali naquele momento, o que mais ficou na minha cabeça é o seguinte, eu entendi, claro que agora entendi melhor com a senhora falando, mas no momento ouvindo a sua explicação, da dos fatos acontecidos depois que a senhora desencarnou, eu entendi que a senhora que que lhe faltava respiração porque o espírito da senhora ainda estava preso a órgãos de outras vidas ou órgão dessa vida. É como, como é que explico um pouco? É como se fosse a lama que a vó falou. Isso. É como imagina o seu corpo com lama. Uhum. Vai ficar pesado, né, meu filho? Você vai ter tá? Então, é o que acontecia. A vó queria se libertar. Ora como é difícil. Ficava no pra, pra é, é como se, imagina você num lugar bem bom. Imagine, faz quanto que você viaja? Você vai para um lugar bem bom. Ontem, tudo as comidas que você gosta, as coisas que você gosta. Imagine. Só que você tá trazendo a lembrança da onde você vivia. Você tá gostando da comida boa, da cama que você tá dormindo, tudo que você tá, falando, tá bom. Mas a sua cabeça não sai daquele processo que você viveu. É o que hum. acontecia. E não é saudade, mas só quando toda... você lembra, é igual a história da da, da menina pobre que que quis, que quis que virou rica. Ela traz aquelas coisas, né? Do tempo que ela não tinha moeda. Então é é é uma lembrança que vem. Então a vó tinha que entender essa lembrança. É como se fosse uma lama mesmo. Então dava aquela falta de ar. <risos> eu não sei se você já entrou. Uhum. Agora eu vou mais falar. Olha. Tinha um gado, desse gado que você foi para visitar para fazer o que você chama de tiado, que é uhum. um caso lá espiritual, mas te deu falta de ar. Ah, é. É uma, você tá dentro de uma realidade diferente da realidade que ali você está. Entendi. É igual quando a gente chega numa casa nova, a pessoa, fala, ah, esquecê beber água, fala, ah, quer, daí você pega a água que tá ali no, no porte, daí você toma e fica com a cara tontura assim, sabe? Minha <risos> energia É, é nesse aí. Então, vó, o que a senhora tá explicando é assim, eh, essa ideia de viver no presente e praticar o desapego, o desprendimento, eh, não é só promessa de político. Vai ser útil pra pessoa quando ela morrer? Não, não, mas por que você falou político? A vó não entendeu. político assim que que vende um negócio para ser queridinho. Ah. Que vende uma ideia para ser queridinha. A senhora não tá falando isso para a pessoa ai ah, gostar e querer se melhorar, não, a senhora tá falando porque é fato. Ah, fato é fato. É fato. É fato, vão. É fato. E daí não no importa a religião que a pessoa tá, se ela tem esse desprendimento, no fim, tem morreu. No Aham. Não tem religião em si. A religião é do homem. <risos> Deixa eu contar uma história para você que aconteceu esses dias aí, bem reais. A avó estava atendendo o povo nessa máquina aqui. E aí a avó chegou para o moço e falou, olha, você é uma autoridade espiritual. Aí ele falou, eu sei. Você está passando. Eu fui falando as coisas dele, né? E ele é babalorixá do candomblé. Uhum. E a menina fala do quê? Da Umbanda. É. Eu até gostaria dessa oportunidade. Que essa egrégora, que apesar da vó trabalhar dentro dessa egrégora, ela não é uma egrégora que fala da Umbanda. A entidade que a menina trabalha, que não é da menina, nem sei qual se é a minha, minha entidade, isso não existe, né? Ninguém, ninguém doa a entidade, né? Aí a entidade com essa menina trabalha? Tem a ramificação da Umbanda, mas ela não fala pela Umbanda. Então, às vezes o povo diz, ah, mas ah, a menina está fazendo isso, isso, isso. Ah, mas ela não é o meu, meu filho. Ou ela não vai vestir branco para dar passe no seu. Ah, deixa eu contar uma. <risos> nós, nós somos como, como que nós somos. Esses dias nós fomos fazer limpeza num lugar, num comércio. Foi o Moço Sete, foi a vovó, né? Fazer limpeza é o quê? Limpeza bom? espiritual. Para quem não entende, vocês vão lá e faz chopo pro espírito que tá lá. É, não, nós vai lá porque o local tá precisando de uma limpeza. Mas... Tem larvas traul lá, isso? É, a, é, não é só isso que tem não. O castiolo tá escoltando, mas mas só para você entender. <risos> aí nós chegamos lá e aí a a vovó primeiro incorporou para dar licença pro moço te fazer a a a limpeza, né, meu filho? Aí nisso a moça que tava junto com o dono do local tem a esposa dele, né? Aí a vovó falou: "Agora a vovó vai dar passagem pro moço ser chegar porque ele que faz a limpeza". Aí a aí a vovó já pegou, já subiu e deixou. E a vó amparando, né, porque era uma limpeza que tinha que amparar porque a ah, o local ali estava sendo atacado simplesmente. Pô, é muita coisa. Pelo apanbaix tinha iniciassem. Isso. Aí isso. a a tava a moça, tava os filhos, tava não sei mais quem, tava não sei nem toda a família. Parecia que era parecia que era para fazer uma gira ali no começo. Aí a moça se anda para o o senhor Benji, eu sugiro que mais mais da hora boa. Porque o comércio teve que fechar. Então, era mais do que a hora boa, né? que vocês chamam de meia-noite. Aí a moça falou assim, ah, não dá para o senhor benzer a gente, não dá um passe. Não. Eu estava ali do lado, eu só ia assim para a moça, para ver a resposta que ele ia dar. Mas como ele é um homem muito educado, como é um homem lá de baixo muito educado, Ele chegou, não é uma, uma hora boa para dar paz. Ele estuda a paz. Mas, para você ver como é a cabeça do povo da terra. Então, voltando à nossa conversa, a avó estava dando atendimento para o rapaz que é Babalorixá e ele estava com conflito. Porque ele saiu de uma terra, foi para uma outra terra trabalhar e ele estava com conflito porque ele queria voltar para a terra dele. Isso já se passava uhum. um tempo que ele estava lá. De repente, meu filho, dentro do atendimento, Ilê da Ilê dão que ela vou falar, Candomblé. Do Candomblé. Você a pessoa tem que aonde mas não existe essa coisa de de religião. Existe igrejas. Não existe religião. Ah. E aí e, e todas as igregas trazem o mesmo propósito. Hum? Umas trabalham diretamente com a evolução, de determinados grupos e com determinadas formas. Por isso que vocês às vezes não entendem as coisas que acontecem no planeta Terra. Hum. Aí o que que acontece? Tudo tem um porquê. Lembra que eu falei da pedrinha que joga lá e é. tudo tem um porquê. Uma hora vai ter que resgatar a verdade. Mas, vezes, vocês acham que a atrocidade é a normalidade da Igreja trabalhar para o tudo e punir. Aí de repente, meu filho, quem que aparece? Rei Congo. Eita. Rei Congo, meu filho. Não sei se você conhece, é um preto velho. Da alta hierarquia. Você já, já, já entrevistou algum rei Congo? Já, no Pai Marcos de Jagum, no Rio de Janeiro. Ele é um artigral. Sim. Aí eu falei, ó oh, meu filho, adivinha que eu estou vendo aqui, rei Congo. Quando a avó falou rei Congo, o homem aí desse lado dessa máquina começou a chorar. chorou, mas chorou, se emocionou. Porque foi Reicom que pediu para ele e peça aterrando ele. Tá. Então foi a maior prova, né, meu filho? Que ele está andando pelos caminhos direcionados pela espiritualidade. Aí a voz incorporou, né? A... né? A voz terminou já teve, a voz incorporou e a vó Amina começou a meditar. Mas vó, que história é essa de Reicom? <risos> Hum. Alinha perguntando para a vó: "Mas vó, não entendino, que história é esse rico? Que Recom não é que com o nada da nossa vibração? É que história, é? não é da sua vibração?" Hum. Não é da vibração de vocês, que vocês bota tudo limite. A luz não tem divisão. O trabalhador da luz, a todos aqueles que são militantes, eles adentro na onde a necessidade para o filho receber a cura. Então, é isso que está acontecendo. Existe sim... Vou falar uma coisa para vocês. Então, por isso que a avó falou da casca de coco no terreiro, para vocês começarem a entender. Existe sim... Uma, não é uma guerra. Há uma invasão... dentro do ciclo que nós chamamos de Aruanda... para todos aqueles que trabalham, tá vendo uma invasão. Por essa razão, o passado, a lei dos africanos, junto com a lei dessa terra doce, de estão se unindo para que não seja tão, eh, como que vocês diz, eh, vocês sejam tão massacrados dentro das leis evangélicas que estão sendo implantadas na terra. Nossa, vó. Tá vendo uma invasão. Que, que quer dizer invasão, vó. Imagina uma cidade no astrar com, vamos colocar uma simbologia para você entender, com um muro bem grande de proteção. Uhum. E que está reinou uma invasão. Porque estás diminuindo esse território A invasão é gente que tá fora que não era para entrar que entra sem permissão, vó. A invasão, meu filho, vamos começar a entender para ser. Você... Isso era uma coisa que a avó quer que vocês entendam. A avó nem caminha, nem sabe disso, que a avó nunca falou para mim. Mesmo. Vamos imaginar que você tem você tem um terreno que você mora ali, ali você plantou bastante erva em alrededor da, da sua casa. E do lado tem um povo que não gosta dessas ervas, tem esse platô. Então, aos pouquinhos, eles vão eles vão arrancando essas ervas e vão aumentando o território deles. Hum. Mais povo vai acreditando nisso e vai aumentando. Até quando você vê, você só tá com a sua casa. Deu para entender? Hum. <risos> O que o que é essa que acredita, é, quem são que esses que vizinhos acredita? Sim, prima, não é assim. Você não aprendeu os tenets carcinis. Né? Deixei lado o mentalismo, não é, meu filho? Sim, senhor. Então, esses vizinhos são todos aqueles que um dia foram filhos da Umbanda do Canovê e hoje abrem as letras de Cristo e firmam uma lei. Adan vai entender? Tá Por mais que a Ruanda seja o que é Os filhos da Umbanda Hoje tem que se fortalecer Como mediadores dessa grande energia da Umbanda Entendi